și în și pe pământ, el tată, sfânt. Aici este emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții, care se întâmpină cu mare bucurie, iubiți ascultători, cu ocazia programului L061. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună de o bună bucată de vreme, spre lauda Lui Dumnezeu și bucuria Lui, dar mai ales spre folosul nostru, ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca, capitolul 4, din care vom mai avea câteva gânduri asupra versetului 24, după aceea, cu voia Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, pe care o arătați consumându-vă timpul ascultând la aceste mesaje, vom merge în continuare la versetele 25 și celelalte următoare, pregătite cu multă dragoste, pentru dumneavoastră iubiți ascultători. Înainte însă de aceasta vreau să vă istorisesc o întâmplare din viața preotului Iosif Trifa, care aruncă o mare lumină asupra adevărului Scripturii. Un prieten mă o dată spunând că prea mult îmi las viața să se topească în munca pe care o fac. O, dragul meu, i-am răspuns eu. Îți dau toată dreptatea, dar mai întâi te rog aprinde lumina aceasta și să ai grijă să nu se topească. Celălalt aprinse lumânarea și zise. Foarte bine, iată am aprins-o. Și ce vrei să spui cu asta?" Ei, eu te-am rugat să nu lase să se topească și iată că ea se topește. Ce pagubă mare!" am zis eu, la care celălalt răspunse. Păi așa se întâmplă totdeauna. Unde ai mai văzut lumina arzând fără să se topească?" Da, păi, dragul meu, așa se întâmplă și cu noi cei ce am fost puși să lucrăm în ogorul Domnului. Lumina trebuie pusă în sfeșnic și aprinsă ca să lumineze tuturor." Dar făcând acest lucru, ea se topește, căci cine a mai văzut vreo lumină aprinsă care ar strânge seul și grăsimea în loc de a le topi? Vedeți, o lumină poate fi mare și mândră dacă nu arde și nu luminează. Care este folosul ei? Ea poate folosi numai luminând, deci arzând, consumându-se. Așadar, lumina se topește arzând și luminând în folosul celorlalți. Iubiți ascultători, aceasta este o mare lecție pentru noi. Totodată, acesta este un principiu bun care ne ajută să înțelegem bine pe cei ce sunt adevărata lumină a lui Dumnezeu. Cuvântul ne arată că poate de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat slujitorii lui Hristos, se dau, se consumă pe ei în favoarea celor cărora le duce vestea mântuirii. Doamne să ajută-ne, te rugăm ca pe parcursul minutelor care ne stau înainte să înțelegem tot mai bine acest principiu al jetfirii de sine și la fel ca tine care ai spus că dacă bobul de greu nu moare, deci nu-și termină viața lui, nu se consumă, nu poate să aducă rod și potrivit acestui principiu să înțelegem și noi că noi trebuie să ne consumăm pe noi înșine în favoarea celora cărora le duce mesajul tău. Pentru tine să facem aceasta din dragoste, pentru numele tău și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. și plată pe jertfele aduse, făptura nici când să n'aștepte Amin. Iubiți ascultători, suntem la versetul 24 din Evanghelia după Luca la capitolul 4, care sună felul următor: Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Avem un cuvânt aici care se adresează copiilor născuți în familii de credincioși. Voi deci Copii născuți în familii de credincioși, cum ascultați voi cuvântul lui Dumnezeu mărturisit de tatăl vostru sau de mama voastră? Nu vă uitați la slăbiciunile lor, ci la adevărul pe care vi-l spune și primiți acest adevăr, care vă poate mântui și ferici sufletele voastre. Nu vă lăsați târâți de ispita obișnuinței, ci... Supuneți-vă părinților voștri credincioși ca Domnului. Dacă vă este greu să vă supuneți, amintiți-vă că Domnul Isus, Cel care a făcut cerurile pământul și pe oameni, s-a supus timp de 30 de ani la doi țărani simpli. Dați-le prețul părinților voștri care li se cuvine pentru binele vostru veșnic. Doamnei Iisuse, știu că sunt pândi de marea primejdie a obișnuinței cu numele Tău și cu adevărul Sfintei Tale cărți, așa încât să trec nepăsător pe lângă demnurile și mustrările Tale atunci când mă abad din voia Ta. Te rog pe Tine, dragul meu mântuitor, să mă smulgi din această obișnuință, din orice stare rece și din orice nepăsare, trezindu-mă prin mijloacele harului Tău, chiar peste voința mea, ca să mă supun ție și astfel să te pot înălța cu adevărat pe pământ. Vreau din toată inima să-ți dau prețul care se cuvine ție și cuvântului tău. Îmi prospătează necurmat în mine, prin Duhul Sfânt, o stare după voia ta, spre slava numelui tău. Amin. Facă, domnul iubiți ascultător, ca aceasta să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi. După ce le-a spus lucrul acesta în versetul 24, Domnul Iisus continuă în versetul 25 în felul următor. Ba, în cadevara vă spun că pe vremea lui Lie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foame temare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Haideți să vedem, ibiți ascultători, câteva gânduri pe marginea acestui verset. Cât de credincios era Domnul Sfânt Scripturii Sfinte, se vede și din faptul că mereu, mereu, în lucrarea pe care o făcea în mijlocul oamenilor, aducea dovezi din ea. Niciodată nu se referea la tradiție sau la alte cărți. Oare nu este cu un înțeles mare lucrul acesta? Nu trebuie să învățăm și noi urmașii lui ceva din, din lucrul acesta? Când este vorba de învățătură, de adevăr, Înainte de toate să cercetăm Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu cel Scris, ca pe singura înaltă autoritate în această privință. Oamenii, oricât de înțelepci renumiți ar fi, pot greși. Scriptura însă nu. Tradiția poate fi și bună în unele cazuri și rea. Scriptura Sfântă nu poate fi decât bună. Tradiția este de pe pământ, de la oameni. Și ea este bună atâta vreme cât merge în pasul Scripturii. Atâta vreme cât tradiția urmează cu totul linii Scripturii, este bună nu pentru că e tradiție, ci pentru că ea urmează Scripturii. Și Scriptura din ea este bună. Și Scriptura din tradiție face ca și tradiția să fie acceptată. Tradiția în sine însă este de la oameni. Numai Scriptura Sfântă este de la, cer, de la Dumnezeu din Cer. Atât cât este scris în Cartea Sfântă, este de ajuns pentru noi credincioși și Domnului Isus, ca să înțelegem laturile principale ale vieții noastre, originea ei, rostul ei pe pământ și ținta sau moștenirea ei viitoare. Este de ajuns să înțelegem pe Dumnezeu și lucrarea Harului Său în toată limpezina. Da, cuvântului ne este de ajuns pentru aceasta. Mântuitorul nostru punea în față Scriptura Sfântă când trebuia să lămârească o problemă în legătură cu El și cu lucrarea Lui. Așa trebuie să facem și noi când este vorba de El și lucrarea Lui, căci noi nu avem altceva de făcut pe pământ decât să înălțăm pe Domnul și lucrarea Lui. De oriunde am pornit din Sfânta Scriptură, trebuie să-L avem pe El, scumpul nostru Domnul Iisus, ca țintă și lucrarea Lui ca scop. Fie că este vorba de Ilie, fie că este vorba de despre Domnul Iisus, Scriptura limpezește cel mai bine persoana și lucrarea lui. Dar chiar pildele și exemplele din lume, sau citatele din scrierile unor oameni pe care le aducem în vorbile noastre, trebuie să slujească acestui mare scop, și anume Isus Hristos. Tot ceea ce nu slujește scopului acestuia este păcat și duce spre păcat. Termenul păcat tradus din limba greacă, cuvânt cu cuvânt, înseamnă greșirea țintei. Așadar, tot ceea ce nu slujește țintei, tot ceea ce nu este făcut în direcția scopului Isus Hristos, este păcat. Versetul de mai sus vorbește despre un cer încuiat din pricina neascultării oamenilor de Dumnezeu. Vedem aceasta când Domnul Iisus spune pe vremea lui Ilie când a fost încuiat cerul. Într-adevăr, dacă nu ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Lui scris, atunci cerul Harului Sfânt se încuie pentru noi și nicio o binecuvântare nu mai cade din el. Cheia cu care putem deschide cerul Lui Dumnezeu este credința ascultătoare de Dumnezeu și de cuvântul Lui scris. Nu este numai credința despre care spunem cu gura că avem credință. După cum a spune pâine cu gura, chiar a cunoaște toate elementele din care este alcătuită pâinea, chiar a cunoaște toate procesele prin care trece grâul, a avea cea mai înaltă cunoștință științifică și biologică despre felul cum a luat ființă pâinea și cum hrănește ea. Dacă doar știu toate acestea și le spun cu gura fără să o iau și să o mănânc, nu ajung la niciun rezultat, ci mor de foame. Tot așa stau lucrurile și cu credința. Pot să cunosc cele mai adânci și tainice secrete ale credinței. Pot să vorbesc despre ea oamenilor încât să impresionez. impresionezi. Dacă credința aceasta nu mă duce la ascultare faptică în viața mea personală, de rela în relația mea cu Dumnezeu, atunci cerul este încuiat. Cheia cu care putem deschide cerul lui Dumnezeu este deci credința care ascultă de Dumnezeu și de cuvântul lui scris. Domnul Iisus ne învață acest mare adevăr. Ferice de noi dacă luăm aminte la el și așa cum am spus ca în cazul pâinei, nu numai să zicem da, este adevărat, ci să mâncăm acest adevăr, adică de astăzi înainte, prin rugăciune, sub călăuzirea Duhului Cel, sau Cel Sfânt, să ne potrivim viața după cuvântul cel scris al Lui Dumnezeu. Altfel, cerul Harului stă închis peste noi și murim de foame cu pâinea cuvântului Lui Dumnezeu lângă noi. Domnul să ne ferească de așa ceva și să ne ajute ca astăzi să ne deschidem inimile față de El, să luăm cuvântul Lui, să ne supunem Lui și prin puterea Duhului Său cel Sfânt și rugăciune, să-L lăsăm să ne hrănească pentru ca să putem să fim binecuvântați și fericiți. În versetul 26, Domnul Iisus își continuă vorbirea către ei spunându-le. Și totuși Elie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Iubiți ascultători, Dumnezeu este deasupra legilor cunoscute de noi și mai ales deasupra concepțiilor noastre personale despre El și despre lucrarea Lui. Acesta este un mare adevăr. Dumnezeu este mult mai mult decât ni s-a descoperit și mult mai mult decât ni s-ar putea descoperi nouă biete făpture limitate. De aceea ne surprind anumite lucrări ale Lui care dărâmă toate întăriturile zidite de noi în lăuntrul nostru despre felul Său de a fi. Nu putem dovedi mai multă prostie și nebunie în capul nostru decât să credem că un Dumnezeu necuprins de toate veșnicile, fără început și fără sfârșit poate fi înțeles de biata noastră minte limitată. Vom dovedi că avem înțelepciune prin aceea că cu fiecare descoperire pe care o face el în viețile noastre, din cuvântul său și în felul său de a lucra, oricât de ciudată ni s-ar părea, ne vom pleca față de această descoperire și o vom primi cu toată reverența și cu mințenia inimii noastre. Acela este singurul care poate primi numele de înțelept pe pământul acesta. Dumnezeu este Dumnezeul surprizelor. Despre el se spune că umblă pe aripile vântului, în Psalmul 104, cu versetul 3, iar despre vânt se spune că suflă încotro vrea și auz vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Așa că sunt scris la Ioan, capitolul 3, cu versetul 8. Acum îl simți că suflă dintr-o parte și peste o clipă suflă din cealaltă parte. Ei bine, așa este Dumnezeu. El este în toate părțile, nu numai în partea cunoscută de noi, și este Dumnezeul tuturor oamenilor, nu numai Dumnezeul unui popor sau unei singure religii. El umblă în vârtej, așa arată la cartea Naum, capitolul 1, versetul 3. El este, deci, rotitor. De atâtea ori întâlnim pe paginile Bibliei spunându-se despre Dumnezeu că este Dumnezeul lui Israel. Dar Dumnezeu nu este numai Dumnezeul lui Israel, ci al tuturor oamenilor, de aceea îl vedem că se îngrijește și de cei care nu făceau parte din popor. Văduva din Sarepta este unul din multele exemple. Naaman, sirianul, este un alt exemplu. Într-adevăr. Poporul Israel a fost ales de Dumnezeu pentru ca prin el să se facă anumite lucrări. Însă nici celelalte neam neamuri n-au fost date uitării. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, este Mesia nu numai pentru evrei, ci pentru toți păcătoșii de pe pământ. El a plătit prețul răscumpărării pentru toți oamenii. Dacă vreți să vă convingeți de acest adevăr, vă voi da imediat câteva locuri din Scriptură pe care le veți nota, le veți citi, vă veți minuna, vă veți bucura și cu toți la oaltă vom slăvi pe acest Dumnezeu minunat care a trimis pe Domnul Isus pentru toți, toți, toți oamenii. Așadar, locurile următoare din Scriptură sunt Evanghelia după Matei, capitolul 18, cu versetul 11, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 16-17, Capitolul 12, versetul 47 și multe alte locuri din Scriptură. Iudeii însă nu înțelegeau lucrul acesta și de aceea așteptau un Mesia național, care să izbăvească numai pe ei de sub orice stăpânire străină și să întemeieze pe pământ o împărăție puternică a lor, a iudeilor. Locuitorii din Nazare s-au înfuriat împotriva Domnului Isus când El le vorbea de mântuirea care va trece de la Israel asupra tuturor neamurilor păgâne atunci a atins el punctul sensibil. Da, slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu nu este un Dumnezeu național, confesional sau al unei clase sociale, El nu este Dumnezeu unei anumite religii al unui cult, ci El este Dumnezeul tuturor acelora care vor să-L primească prin credință și pocăință, indiferent de cultul căruia aparțin, indiferent de naționalitate și de orice alt Principiul de discriminare. Toți aceia care îl primesc prin credință și pocăință sunt beneficiarii binecuvântării lui Dumnezeu adusă prin Hristos. Dumnezeu și îndreaptă privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreaga a lui, nu ca să sprijinească anumite culte religioase. Așa găsim scris la cartea a doua a cronicilor, capitolul 16 cu versetul 9. Oricine vine la el cu credință sinceră, nu va fi scos afară, ci va primi ajutorul de care are nevoie, va primi mântuirea pe care a pregătit-o prin Fiul său Isus Hristos pentru toată omenirea, după cum este arătat la Ioan 6 cu versetul 37. În versetul următor, la versetul 27, Domnul Iisus adaugă la cele spuse următoarele. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Când numele și slava lui Dumnezeu sunt în joc, Dumnezeu intervine și face lucruri neobișnuite. Așa a fost în împrejurarea cu Naaman leprosul, acest general sirian, de pe vremea prorocului Elisei. Dumnezeu a trimis lepra peste trupul lui pentru că apoi să-l vindece printr-o minune. Și astfel să-și înalțe numele, atât în fața sirienilor care disprețiau pe Israel și pe dumnezeu lui, cât și în fața întregii lumi de atunci încoace. Minunile pe care le săvârsește Dumnezeu au în vedere totdeauna slava numelui său și propășirea lucrării lui pe pământ. Minunea nu este un scop în sine, ci minunea este un mijloc pe care Dumnezeu îl folosește, dar cu scopul să întărească adevărul său în lume. Naaman a fost vindecat prin minune dumnezeiască de lepra lui, ca să se arate puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Iar prorocul Elisei, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a fost atât de înțelept și cu minte, încât nici nu a vrut să se arate el personal sirianului, ce a trimis numai o vorbă ca să arate mesajul lui Dumnezeu și ca slava să-i fie dată lui Dumnezeu. Acest general, într-o împrejurare, luase ca roabă o fetiță evreică. Fetița, acolo în casa străină, departe de țara și părinții ei, n-a uitat credința pe care o învățase în casa părintească și trăia fără teamă această credință. Ce lucru minunat! Ce învățătură sănătoasă pentru toți copiii! Ce îndemn minunat să-și trăiască viața de credință pe care au învățat-o acasă. Ce îndemn serios pentru părinți cu privire la cele ce învață pe copiii lor. Câteodată înveți de la un copil adevăruri mari, dacă privești cu băgare de seamă viața lui. Încrederea lui te face de rușine cu îndoielile tale. Credința lui senină, care nu vrea să știe de nicio piedică, o sândește bănuelile și temerile tale. Câteodată o mică întâmplare face o mare schimbare în mine. Când un credincios a văzut iarna pomii fără frunze, a învățat să se încreadă tot mai mult în Dumnezeu care avea să îmbrace iarăși cu verdeață. Dumnezeu mă atrage spre el cu fire foarte subțiri. Câteodată un singur cuvânt aduce o mare înviorare, mai ales când e un cuvânt de la Dumnezeu. Dumnezeu are slujitori mari, dar are și din cei mici și aceștia din urmă fac fapte mari pentru el și pentru mine să nu-i disprețuim tocmai pentru că fac lucrarea pe care o fac. Domnul Isus a adus exemplul lui Naaman ca să învățăm multe lucruri și în primul rând că Dumnezeu este nepartenitor, că El iubește pe toți păcătoșii din oricineam și vrea să le facă bine dacă se apropie de El cu credință. Iubite ascultător, ia bine seama cuvântul lui Dumnezeu din faptele apostolilor, de la capitolul 10, prin gura Apostolului Petru, la versetele trei, versetul 35, ne spune următoarele. În orice neam, cine se teme de Dumnezeu și lucrează neprihănire, este primit de El. Ai mare grijă, iubite ascultători? Nu cumva să scoți din inima ta pe un frate care nu crede în felul care se învață de doctrina ta, numai pentru aceasta, căci dacă fratele acela... Se teme de Dumnezeu și lucrează neprihănire, este primit de Dumnezeu. Dacă tu nu-L primești aici, în inima ta, numai pentru că nu crede în felul tău, te rog să-mi răspunzi și gândește-te serios. ce să te faci în cer când Dumnezeu îl va primi? Crezi că există ceruri separate? Crezi că Dumnezeu are acolo un cer pentru cultul tău și un cer pentru alte culte pe care tu le respingi? Sau crezi cumva că Dumnezeu să-l dea afară din pricina ta? Nu ți se pare că mai degrabă tu însuți te excluzi? Versetul următor, la versetul 28, toți cei din sinagogă când au auzit aceste lucruri s-au umplut de mânie. Înțelegem din atitudinea aceasta că sunt persoane care nu vor să recunoască partea bună la ceilalți, nici nu vor să le dea cinstea cuvenită. Iată ce făcea pe cei din Nazaret să se tulbure. Domnul Isus crescuse în mijlocul lor. Într-un orășel, viața fiecăruia se cunoaște ușor. Unii tineri săvârșesc fapte de care mai târziu n-ar vrea să-și mai aducă aminte. Dar în tinerețea lui Isus nu era nimic de care să-i fie rușine. El dusese o viață atât de frumoasă și de plină de iubire încât nimeni nu putea să-i găsească vreun cu sur. Din timp în timp. El venea în Nazaret ca să-și mai vadă vechii săi vecini. Negreșit că în acest orășelți se vorbea mult despre viața și faptele lui, însă cunoscuții lui din tinerețe nu voiau să recunoască ceea ce alții descoperisere în el. Ei nu voiau să creadă că Isus este Mesia. Același lucru, aceea stare stăpânește astăzi pe mulți și le face mult rău. Ei nu vor să recunoască ceea ce este frumos și bun în alții, invidia și prostia trăsc pe oameni în prăpastia mizeriei și a morții. Invidia și prostia sunt pietrele diavolului cu care el sparge lampa gândirii, lăsând omul în întuneric. Invidia și prostia se hrănesc din dărâmarea bunului nume al lui. De la invidie la mânie nu mai e niciun pas. Mânia este scânteia diavolului pe care o aruncă în carul cu fân al vieții. data aprinde și nimicește totul. Toți cei din sinagogă, citim verset, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Fără excepție, spune aici, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie împotriva Domnului Isus. Mântuitorul nostru le-a spus adevărul. Dar adevărul acesta nu se unea cu concepțiile lor religioase și nici cu interesele lor, de aceea s-au aprins de mânie împotriva lui. Nici o sinagogă, o adunare favorită după chipul veacului acestuia, nu poate primi pe Domnul Isus așa cum este el, pentru că împărăția Domnului Isus nu este din lumea aceasta. De aceea se ridică cu hotărâre și cu mânie ca să-l înlăture. Toți cei care, din punct de vedere duhovnicesc, fac parte din sinagogile de pe pământ, se ridică împotriva Domnului Isus, împotriva felului de a fi și cu mânie îl scot afară. Cine are Duhul de partidă, de cultul lui religios, acela nu poate avea Duhul lui Hristos, a se citi Epistola al Roman, capitolul 8, versetul 9. Aceia care nu au Duhul lui Hristos se umplu de mânie când aud pe cineva vorbind despre o învățătură care nu se potrivește cu linia grupării din care face parte și care cere o schimbare a gândirii și a vieții în sensul lui Hristos. Domnul Isus ne cheamă la El ca să ne facă după chipul Lui, după asemănarea Lui și nici de cum să-L facem noi după chipul și asemănarea partidei noastre a doctrinei noastre. Înțelegem noi oare acest adevăr? Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L061, dorind din toată inima ca toți să luăm aminte la adevărul lui Dumnezeu, să-i facem loc în inimă și în loc să ne mâniem pe cineva care crede, dar nu crede după felul nostru, să ne bucurăm. Toți cei care lucrează neprihănire, adică o viață sfințită, o viață care aleargă după lucrurile de sus și se tem de Dumnezeu, sunt frații noștri în Hristos de care să ne bucurăm. Bucuria aceasta va aduce în inima noastră bucurie, dar mai ales în inima Domnului, și bucuria care vine în inima Domnului se va revărsa înapoi peste noi în sutit și în mit. Aceasta să fie partea fiecărui ascultător iubit. Amin! Toate darurile de aș avea se vorbesc chiar și aveți. I'm a a Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierini în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, Fără ea nu primiți gununa. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri Veci rămâne ea Urmăriți să aveți dragostea